Poštovana braća i sestre, eselam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Na samom početku da od nama provjerimo da da li me dobro čuvijete i možemo li da nastavimo dalje. Oljepdam na da mi javite jesu sve u redu sa tonom. Da li me čujete? Aha. Znači mogu da nastavim mišala. Dobro. Kao što vidite iz najavljenog, znači, večeras ćemo uzeti da onaj dio što je izostavljen jednom pa drugi put, a to u stvari e, pitanja i odgovori, s obzirom da je došlo mnogo pitanja, da ima nešto manje od 30 pitanja za večeras ja mislim da znači će biti dovoljno kada bi se odgovorilo na nekih desetak pitanja pa tako uzela ovo pomoć uzet ću onih šest pitanja koje su ostalo od, od prije ne od zadnjih put nego od prije toga pa koliko uzmemo poslije toga od, od zadnjih pitanja koja su stigla je u prošlu srijedu prije toga znači Idemo usklađenim sistemom, a to je da sam je al pročitam pitanja i da pitanje i odmah je automatski da, da se odgovori na nje. Naravno je kao što se zna iz prakse je da određena pitanja budu kraća i kratka, gdje ne treba puno da se oduži do kruga pitanja, al sama priroda pitanja zahtjeva da bi, da bi mu se je da bi se tom pitanju dao uh, potpun odgovor zahtijeva malo da se duži o, o njima o njemu nešto kaže pa tako i večeras jel e, prvo pitanje od onih pitanja znači koje su ostala od od predzadnji put kada su bili e, pitanja i odgovori ostalo šest pitanja e, prvo pitanje od ti pitanja glasi kaže selam aleikum aleikum selam kakav je propis gutanja pljuvački u namazu Nači to je pitanje odgovor na ovo pitanje je sljedeći e, pošto je u osnovi poznato ili trebalo biti poznato svakom muslimanu da namjerno jedenje hrane i pijenje nekog piša u toku namaza da to kvari namaz po ićmavu učenjaka znači oko toga nima razilaženja kućenjaka, postavlja se pitanje znači da li, da li utiče na valjanost namaza, e, gutanje pljuvačke, ili ako ne utiče, jel, kakav je propis toga, jel, jel, jel ulazio da je haram, ili, ili mekru i sl. tome. O ovom pitanju naravno učenjacu govorili i to se može naći u fikskim knjigama, a ono je najbolje jel, početi ako za određenu stvar postoji određeni šarijski tekst poput toga u ovom pitanju jel, imamo hadis e, kojeg bilježi i Buharija muslim u sva dva sahija od Ebu Hureire radijallahu anhu da je Allahov poslanik s.a.v. vidio nehame vidio je pljuvačku u في قبلة المشجد في نفسه في نفسه في قبلة المشجد صلى الله عليه وسلم في مدينة وكان يتابي بها في قبلة قبلة فسي الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بالو أحدكم يقوم مستقبل, مستقبل ربه في يتنخى أمامه kaže šta je to sa nekim od vas kaže e, stoji u kijamu okrenu prema svome gospodaru pa kaže on da e, ispred sebe i u nastavku kaže a yuhibu ehadukum a yustakbele fa yuteneha au fi veđihi zar bi neko od vas volio jel, da, se neko prema, da se prema vama neko okreni i da pljuni u vaše lice. I u nasauku kaže pa ida ta naha ahadukum ta yatnaha an yasarihi taht qadmihi. Pa kada neko kaže od vas pljuje, neka kaže pljuje na svoju lijevu stranu ispod svoga stopala. Da ovo ovde, ovde se govori el uh, Uh, e ode se misli u hadisu da ono ko bi pljunuo u toku namaza da bude u namazu i u nastavku je hadis završimo kaže fa in lem yajid faliqul hakeka kaže a ako jel ako ne mogu nenaći mogućnosti da pljune jel e, na lijevu stranu ispod svoga stopala kaže neka uradi ovako pa je e, ravija opisao ravija koji prenosi ovaj hadis opisao je na koji način to radi poslanik Sa'dan kaže fa tafala fi thobih thumma masaha ba'dahu bi pljunuo bi kaže poslanik Sa'dan kaže pljunuo bi u svoj saub u svoju odjeću zatim bi kaže potrao drugim dijelom odjeće taj dio odjeće na koji je pljunuo naravno jer sa ciljem je da se da se da se zamaže ta pljuvačka da je nema kaže patite kada govorim o ovom pitanju znači sa kojej strane je ovdje sporno pljuvanje u namazu ili gutanje pljuvačke sa strane jel, gutanje pljuvačke sa kojej strane je ono problem, problem je sa strane toga što znači ovo ovom hadisu imamo ovdje znači poslanik sallallahu ali im sredom pisuje kako čovjek šta treba da uradi jel ako je u namazu A ima potrebu da da ispluje pljuvačku u, u sebi koja se nalazi u njemu. Naravno, ovdje pazite, imate imamo dvije vrste pljuvačke. Pljuvačka koja izlazi iz, iz grudi, iz prsa, iz unutrašnosti. Da je ne naziv imenom poznatim kod nas. A imam pljuvačku koja je, koju, koja se nalazi inače u ustima. Razlika, razlika je među ove dvije pljuvačke. S tim kad učenjaci o njima govori, kažu da nema razlika među njima. Dalje, Znači, e, s kojej strani mi pristupam ovoj teme? Sa strani toga, znači da gutanje pljuvački, da li gutanje pljuvačko namazu se ubraja u hranu i piće sa kojim se kvari namaz, s jedni strani, a s druge strani, da li, je, da li je pljuvačka nečistoća? E, mnogima od nas je verovatno sama pljuvačka, jel, e, nešto se, se e, zgadi, zgadi mu se, nešto, zgrozi se na to pri samoj pomisli. Znači, sa strane šerijete postavljaju se pitanje da li je znači pljuvačka nečista ili čista. Kaže e, učenjak, handelijski učenjak Ibnu Kudamu u svojoj poznatoj knjizi El Mugni. Kaže, e, on je došao, jel, iznosi stav, da je ispravan stav da, da pljuvačka nije nečista. Odnosno, da je pljuvačka čista. strani strane širijete, To što ona gadljiva i što... što e, što što je nama ružno da pomislimo onju to je druga stvar, govori sa strane toga da li, da, nečisto, da li je nečista i da li kao takva koja je nečista utiče na, na stvari koje su vezane za ibadet. Pa kaže, je Kaže da je da je da je, je pivačka nečista. Kaže ne bi Allahu poslanik sallallahu alajhi wa salam. Nači ovo Ibn Kudame kaže nakon što je naveo ovaj hadis malo prije koji sam ja spomenuo mutafaleyi. Kaže i Ibn Kudame Da je pljuvačka nečista, ne bi Allaho posljednik sa Allahom sednom naredio da se e, kada je čovjek u namazu da pljune ili u svoju sebi, ili ispo svoga ispod, e, ispod, e, ispod svoga stopala. Znači da pljune u, svoj, sa, u svoju odjeću i da jednim, e, sa drugim dijelom odjeće e, potare taj dio jedan od drugi Da je nečista, ne bi to naredio onda bi ostalo nečistoća na, na, na odjeću Niti bi rekao da se plune ispod stopala, da se, da se gazi po potopljuvalci. Ee naravno ovde govorimo po pitanju pljuvanja ispod stopala, govorimo o, o situaciji Poslanik sallallahu alejhi ve sellemovi je govorio onda kada mešedini nisu imali tepiha. Ee čak nisu bili ni betonirani, ti je sad bilo kamen, nego mešet Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uno doba je bio jedan na koji na klanjali su na na, na, na, na, na, na zemlji, obično na pijesku nije bilo salion ništa kao što imamo danas od danasnji meshide. Možno se totalno razlikuju od od onih u prvo vrijeme u početku islama. E, Nakon dalje Ibn Kudame kaže kaže wala farqa baina ma yakhruju min ar-rasi wal balgha makharij min as koja izađe iz glave znači koja se nalazi u ustima i one je pljuvačka koja izađe iz iz unutrice odnosno iz prsačalika. E dalje nastavlja, kaže jer e, ove dvije vrste pljuvačke e, one su slične jedna drugom e, također kaže da je, da je po šarijatu po islamu da je pljuvačka nečista onda bi ispalo da čovjek u svojim uscima drži nečistoć e, a kaže nije nam preneseno e, od ashaba, nikod ashaba nam nije preneseno po tom pitanju nešto da je neko od ashaba rekao da je pljuvačka nečista Tako nešto nam nije preneseno od ashaba a naravno jel uh, uh, iza vremena ashaba i poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo je potrebe da se da se o toj temi nešto kaže da se zna o tome da je bilo šta sporno sa pljuvačkom da je ona nečista znači bilo bi preneseno nešto potom pitanja znači da se ovim rezimiramo i zaključimo znači ispravno je e na što smo spomenuli iako imaju učinjaka koji smatrali da je pravi koji između pljuvačke koja iz iznutrice dolazi kao oni koja je u ustima itd. i tako dalje i da je ona nečista tako da ispravan istab u stvari ovo što smo malo prinaveli da pljuvačka nije nečista odnosno da je pljuvačka čista svejedno bila znači ona koja dođe iz unutricce ili ona koja se nalazi u ustima dalje ono što je vezano za ovo pitanje a to je kakva je propis butanja pljuvačke u namazu e, Ispravno je da ako bi klanjač u toku namaza progutao pljuvačku da time ne bi pokvario namaz. Zašto? Šta je dokazato? Dokazato je što se pljuvačka ne ubraja niti u hranu niti u piće. A ono na čemu je iz malu je to da znači, osoba kada pojede hranu ili kada pojede jel a popije koji se pije ili hrana koja se jede inače time se kvari na A ne e, pljuvačka koja se ostvari je e, ne potpada jel e, ne ulazi u značenje hrane i pića. Pratome sa te strane znači ne može se praviti analogija kijas e, na pljuvačku e, shodno jel tome što je došlo vezno za hranu i za piće. Također isto ovo, znači, ovo, ovo je navelo e, hanbalijski učenjak Ibn Kudame. Također ovo potvrđuje šehe uh, savremeni učenjak koji govori o toj temi, a to je Ibn Ufaymin, Mohamed Ibn Ufaymin Rahmullah, uh, kada govorio o toj temi. Također sa istim načinom dokazivanja kao Ibn Kudame kaže jel, da čovjek ako bi u toku namaza progutao pljuvaču, sve jedna koja pljuvačka, znači došla, da došla iz unutrice ili iz usta, ili iz usta ono proguta, znači da ti, to ne utiče na valjanost namaza ono utiče na valjanost namaza, namazmo e, je ispravan. Uh naročito el ako čovjek je, ako čovjek nema drugog izbora, a smeta mu usta i znači mora progutati da nema nikakve smetnje, a kaže uh e, Šehih no ibn kaže, znači ako kaže e, ono bi bolje bilo ako ima čovjek mogućnosti ako ima kod sebe neku maramicu papirnu ili neku drugu, da znači da sa tom maramicu sebi stavi na usta, da ispljuje znači, pljuvačko da iz usta u tu maramicu i da naravno uzme maramicu stavi dalje uđep i tako dalje da bi poslije izbacio. Na osnovu ovo što spomeni, znači prijateljni gore hadis i ovo što sam naveo od stavova učenjaka znači dodatimo do do do konkretno odgovora na pitanja, a to je u stvari da, znači, da se e, gutanje pljuvačke namazu ne smatra e nečim što sasvim se kvari namazni nečim što utiče na valjanost namaza. E znači e, gutanje pljuvačke ne utiče na valjanost namaza i nema smetnje ako čovjek gotovo ima potrebe da da proguta ono što mu se nalaze pljuvačka u ustima. A s tim da je bolje ako može to da izbaci i iz sebe ili da sačeka dok se završi namaz. Narod je ono ovo pitanje nezgodno se stane toga što govorimo nećemo jel što je što je ružno, što je ogavno, ali jel ovo šerijsko pitanje i zaista o njemu jel, treba da, da, da govorimo i da se zna propis toga, ala zna najbolji. Samo smo završili odno novo pitanje. Drugo pitanje uh e, unijme je došlo kaže, selam aleik, aleikum selam, kaže, dali dodir stivnog mjesta rukom kvari abdest? dali dodir stivnog mjesta rukom kvari abdest? E, vjerovatno ovdje misli, pod ovim pitanjem stivnog mjesta, misli se na polni organ, jel, da li dodirivanje polnog organa kvari abdest? Ovo je poznato, jel, pitanje poznatane sela? E, I ono što je vrlo zanimljivo, e, ja ću ovdje nastojati jel, da, u gradkim crtama jel, da rezimiram ovu meselo, pitanje, ali na samom početku želim da naglasim da pitanje kvarenja abdesta zbog dodira polnog organa je zaista jedno od najkomplikovanijih i, i najtežih fikskih mesela, odnosno pitanja. E, zašto? Zato što težina, komplikovanost i složenost ovog pitanja je u tome što se što se e, ovo pitanje e, zasniva na dva oprečna i kontradiktorna hadisa. Vidjet ćemo, ćemo ta dva hadisa inšala. Znači jedan hadis dovoljni da da dodirivanje punog, organa, dodirivanje punog organa se kvari abdest dok drugi hadis govori da se ne kvari i zbog toga, toga dva hadisa jel? i znači ovo ovo pitanje postalo jako komplikovano i ima veliko razilaženje među učenjacima unutar meziba, prvih učenjaka, potonjih učenjaka teži na i sa druge strane sa strane, jel, što ovo pitanje se vraća i e, na tri mesele e, iz usulufika iz e, islamske metodologije jel zaključivanje izvlačenje zaključaka iz dokaza sa koje strane e, da li, strane toga da li jedan hadis derogira drugi da li jedan hadis derogira drugi Sa druge strane, banji od drugog, da li se njemu daje prednost u odnosu na drugi. I treća stvar, da li je moguće pomirti ova dva hadisa? Da se pomiri, da se radi po jednom po drugom. I zbog svega ovog, jel, kada se sve ovo sabere, jel, ovo pitanje je jako komplikovno. I i pazite, i kada dođemo, kada iz nesamišljala stava učenjaka i tako dalje, koliko ste mogli za ovo kratko vrijeme, jel, opet ostaje ono, jel, ostaju, dokazi ostaju dakle jesu da neko kaže da je potom tom pitanju presudio da je završeno za sva vremena to je vrlo teško znači, ima nekih šariatskih pitanja nekih mesela koje, koje zaista su teške i kod koji je teško razlučiti šta je ispravan stav, šta je najbliže ispravno ali opet jedna je istina i jedan je stav ispravan i jedan stav treba zauzeti jel? ono na osnovu dokaza naravno jel? pa tako je da ne dunimo oko, oko ovog uvoda ono što je bitno ovdje se kaže po pitanju znači kvarjenja abdesta dodirivanje polnog organa učenjaci imaju otprilike neka četiri mišljenja prvo mišljenje je da dodir polnog organa ne kvari abdesta znači da dodirivanje polnog organa ne kvari abdesta Ovo je opće poznato iz stav Hanetijskog mezeba, e, također neki učenjaki iz Malikijskog mezeba, e, rivajet od imama Ahmeda, e, od stavu Ibn Munzirija, e, itd. A ono što zanimljivo prenosi se također od Ashabu Abdullah Ibn Mesuda, Huzefe, Sada, Abdullah Ibn Abasa i drugih radi Allahu anhum, a od Tabina, od Sejid Ibn Musejiba i Tavusa. Šta je njima dokaz? Njima je dokaz na dva hadisa koje sam malo prije spomenuo. A to je hadis poznati, hadis od Talq ibn Alija, radijallahu anhu, u kojem je došlo, jel, da je, znači, hadis je prenosio on je, da on kaže da je neki čovjek dodirnuo svoj polni organ ili da je taj čovjek rekao, znači pitao je poslanika, sa ne, ako čovjek kaže da svoj polni organ na mazu, je li na njemu da, treba li on uzeti ablistijan? Pa moj poslanik sallallahu alaihi wasallam odgovorio, poznati uh, poznati hadis kaže Ta'ala inma huwa bad'atun minka. Kaže ne, ne treba kaže uzeti abdest, nije izgubi abdest nas znači, ne treba uzeti abdest, kaže, jer je kaže inma huwa zaista je on, znači uh, ni puni organ, nije ništa drugo nego nego šta nego komad mesa od tvoga tijela. U bukvalnom prijevodu A u drugom rivayetu je došlo Kaže, zar, zar on nije, bad atomnik, zar on nije, kaže, komad e, e, mesa od tvojega tijela, misliči na polni organijem. Na osnovu gleda habisa, Dači sa ovim Hadisom učenjaci zaključuju stvari kaže jel da je polni organ poremljen sa ostalnim dijelovima tijela po potruku ušviju, u glavu i tako dalje stomaka a pošto dodirivanje ostalih dijelova tijela nekvari ovde takođe dodirivanje polnog organa nekvari ovde što je jasan zaključak iz ovog hadisa. E, Ova hadis je od Beške budao u terminze sa ibn Madže, Dare kod Njihmed i tako dalje. Birodošeni su kao i mnogi učenjaci poput jel Tiriz ibn Jabna, Taberani ibn Hazma, Ibnu Medini, Tahaviya, Amr al-Falaasi i tako uh, dalje. Dok ima očinjaka kod kojeg kodjeni slabim. Poput imamo Shafije, Buharijima, Buzurije, Darqutniya, Baihatiya i tako uh, dalje. Ono što nas interesuje ovdje jel E, da ne na, ulazim u detalje, jel, e, zašto su e, oni učenjaci koji su cijenili da ima slabost u hadisu, e, gdje nalazi tu slabost, tako da je to u nas odvelo daleko, jel, da odužimo po ovom pitanju, e, da ne ulazimo te detalje. Znači, e, većina učenjaka smatra da je ovaj hadis prihvativ, da je vjerodostan, da se po njim radija. Drugo mišljenje učenjaka je e, suprotno ovom, a to je stav učenjaka, kažu da dodarivanje polnog organa šakom kvari abdest. Znači kažu dodirivanje polnog organa šakom, kvari, abdest. E, na ovom stavu je većina shava, kako prenosi se u fiksnim knjigama, jel, na tome šafijski mezeb, e, također poznati stav u malikijskom mezebu i poznati stav unutar Hanepi, Hanepi, Hanep, handelijskom mezeba. S tim da se odimamo Ahmeta prenosio tri rivajte po ovom pitanju. Ono što je zanimljivo, jel, da Učenjaci koji su u novom stavu, koji smatrjaju da dodirivanje polnog organa kvari abdest, pa se dodirivanje polnog organa šaklovom kvari abdest, znači oni, e, oni koji smatrjaju da dodirivanje polnog organa kvari abdest misle i na šaklov, da se dirne šaklov. E, stina se različe, znači imam detalje pojedinosti o kojoj se ovi učenjaci koji su novom stavu različe, a to je da li kvari abdest ako se dodirne polni organ unutrašnjim dijelom šakije ili vanjski? Pa tako kod učenjaka kvari samo ako se dodirne, e, ako dodirne unutrašnjim dijelom šakije dok drugih učinjaka, ako se dodiraju i untašnjim vanjskim dijelom šaki. E, ali su složni, jel, da se mimo šaki, dodirivanje polnog rana mimo šake da, da se dodirivanje drugim dijeloma tijela ne kvarja abdest. Onda dalje se različiti između. Se, kaže, da li kvari abdest, ako čovjek ili žena dodirnu svoj polni organ, kao što došlo u hadisma, ili kvarja ako dodirnu polni organ druge osobe. Znači, ovo je vrlo zanimljivo. Znači, svi hadisi su došli u kontekstu da čovjek kada dodirne svoj polni organ ili žena kada dodirne svoj polni organ pol Da li se to odnosi da kada dodirne neko, nekom drugom polni organ, kao što je recimo žena prilikom pravanja dijeteta, dodirne polni organ dijeteta, da li to kvari abdest? Ili veće osobe, jel? E, da, li, da li je se različit oko toga? Da li kvari abdest dodirivanje polnog orga, a, a, organa muškog ili ženskog dijeteta pri pravanju, kao što sam prije rekao? Onda da li kvari abdest dodirivanje polnog organa životinje Ili osjećajnog ljuškog polnog organa? To su uglavnom bile zamješljene mesele. E, oko svi ovih detalja učinjaci, ovog stava se međusobno razilazi. Zašto? Zato što nisu baš došli precizni e, dokazi po ovom pitanju. Ono što nas interese je šta je njima osnovni dokaz koji im dokazuje ovaj stav, to je poznati hadis Busri bin Sahwan radijallahu anha, da je Allahov poslanik sazna rekao men mese vekerehu feljete vada onaj kod dodirni svoj polni organ neka uzme abdest. Hadis bilježe je Budavu, Tirzmiz, Nesa, Ibn Mađa, Ahmed i ostali. I e, virdosniji su ga ocijeni jel, e, imam Buharja, što je najbitnije, Tirzmizi. E, čak imam Buharja kaže najvirdosnije što je pranašeno u ovom pogledu je hadis Busre. E, Tagovorže je virdosniji su ga ocijeni Darekutni, Jahja bin Abuzbar, Beihak, i bin Ma'in, Ibn Abduzbar, Bayhag i mnogi drugi. E, međutim, jel, ima, neki učenjaci prigovaraju i ovom hadisu, sa strani sene da lanca prenosi, laca i tako dalje, da ne govorimo o, o detaljnjima toga, jel odvedlo nas to daleko. E, ono što je bitno odredo da to je e, da imamo još Rivatko Tirmizi, ako je zašao u, u ovom koncentru, gdje je poslovni sklano sam rekao, kaže e, kaže kaže hata etveda kad kod dodir svoj polni organ neka naklanja sve dok ne uzme sve, do, neka sve dok neka naklanja sve abdest takođe u, u drugom rivajetu imamo Kotirimizija kaže koji god muškarac dodirni svoj polni organ neka uzme abdest i kaže koja god žena dodirni svoj polni organ neka uzme abdest e, ovim ovaj hadisje e, prenosi Tirmizdaga Buharioci i Novi rodostojnim i tako dalje odnosno ono što nas interesuje ovde E, znači učenjaci koji rade po hadisu, kako se odnose prema hadisu Talq ibn Alija, onaj prvi hadis, jel, u hadisu je došlo da ne mora uzeti abdest, o ovom hadisu je došlo da, da uzme abdest. Pa oni pristupaju ovom hadisu na razne načine. Da ne ulazimo sve detalje. Jedan od načina je to da kažu, jel, da je onaj hadis slab. Hadis od Talq ibn Alija da se ne uzima ovdje s prilikom dodiranja, dodiranja punog organa, je slab, kažu, a ovaj je vjerodostvan i po ono se radi. Uh, drugi pristup, da ne odim šenjaka koji su na tom stavu, drugi pristup tome kaže da uzmemo da su oba hadisa vjerodostanja. Pa kako, kako on da radimo? Po, kaže, uh, hadis ovaj zadnji od busri, kaže, uh, pošto on, kaže, uh, on je došao prenešene jel, poslije, kaže on je derogirao onaj hadis od Tal Qibnalija da je upitno derogacije znači poništio je njegov propis pitanje derogacije je pitanje znači o tome su učenjaci da da li ispravnu stvari da nema dokad da nešto bi da bi da bi znal da odrije hadis derogirao drugi hadis moramo imati za to argument da je to rečeno od tutani poslanika sam sam da što rekli ashabi da je to potvrđeno da tako dalje sve te stvari su ovdje sve te stvari ovdje nedostaju i okoskih učenjaca tom stavu Također, znači, oni navode raznorazni načine na koji način, u stvari, oni odbacuju rad po prvom hadisu Tal Qibn Alija, a radi po hadisu drugom od Busre. E, ono što nas zanima, to sljedeće stavu učenjaka, da odlazimo u detalje, jer e, to nam uzelo mnogo vremena, a to je da je treći stav učenjaka a, taj da kažu, kaže, ako se polni organ dodivne sa strašću, onda se kvarja abdest, kaže, ako se dodivne bez strašću, onda ne kvari abdest. Našto, koji je strašć, pitanje, je spol Na ovom stavu su, uh, ovaj stav se prenosi u rivajetu od imama Malika. A, a od stava ima Šenjaka, taj stav je zaozavio Šihalbani i Ibnu Seymin Rahimahunla. Uh, šta je njima dokaz za ovo? Kažu, jel, uh, oni, uh, ono što znam, jel, znači, ne ima nekog konkretnog dokaza koji kazuju na ovo što oni kažu. S tim da oni kažu, jel, da hadis, kaže od uh, Tal Kribnalija se odnosi, kaže uh, odnosi se na to da da kada čovjek znači, dodijene svoj polni organ da kvari abdest je to kaže da kada, ga dodijene sa, kada dodijene polni organ sa strašću. A kaže hadis od busri u kojem je došlo da ko dodijene svoj polni organ u kojem je došlo znači, da onaj ko dodijene svoj polni organ da je, da je to poput ostali dijelova tijela znači ne kvari se abdest kaže to se odnosi kada se dodijene bez strašću a kaže hadis obrnuto, hadis od busre kaže u njemu se odnosi kaže ko dodiraju svojme organe kao uzme adres što došlo u hadisu kaže to se odnosi na dodirivanje sa strašću ovo bijel zaista ovo bijel ovaj dokaz i ovaj stav bio najprihvatljiviji da ima neki konkretan dokaz iz jednog iz drugog hadisa ili iz nečeg drugog koji kaže na to da, da se ovo da se radi o, o strasti da je u pitanju strasti E uh, četvrti stav učeniaka je uh, stav oni učenioci koji kažu jel da onaj kod odirne svoj polni organ da mujem u stehabu se tablista. A da time u stvari nije pokvarijatno. Na ovom stavu su uh, ima Malik, rivayet od mama Ahmeda, uh, također na ovom stavu imno Huzejme, imno Munzir i šejho Islam ibn Taymije. Šta je njima argument za ovo? Uh, oni ovo baziraju jel na oba hadisa. Kaže ova dva hadisa su protiv riječ na jednom drugom. A oba su vjerodostalni. I e, kaže po usulifiku, po, is, e, po metodologiji zaključivanja, najispravnije je da se, ovo, a, da se kada dođu dva hadisa podriženom pitanju da se radi po oba hadisa. A kaže mi u ovom slučaju možemo raditi po oba hadisa. Na koji način? Pa tako kaže jel, da hadis prvi u kojem hadis od e, Talq ibn Ali o kojem je došlo da ona ko dodirne svoj polni organ da nije pokvari abdest e, znači taj hadis nam kaže ublažava stav drugog hadisa a to od hadisa Busri u kojem je došlo kod dodirne svoj polni organ neka abdesti neka uzme abdest da taj hadis ukazuje da, da znači da dodirivanje polnog organa kvari abdest ovaj drugi je, od Busri ali kaže ovaj hadis od Talq ibn Okove došo da ne kvari znači on ublaži i, i svodi i svodi znači uh e, kvarenje abdesta svodi ga na manji stepen a to je da im steha buzete abdest a ne da ga kvari i tako kaže radimo i po jednom i po drugom hadisu e, nakon svega ovo gel ovo su topinke ti stavovi učenjaka uh e, Allah zna najbolje gel mnogi učenjaci Naci danas imamo znači danas i čak među dajima među učenjacima kada bi koji god da pita TL jedan učenjač je došao sa stavom recimo kaže je da je hadis jasan o od, od od od ravije busri e, da je u stvari onako dodinio svoj polni organ da pokvari abdis i radi potom tom hadisu to je za njeh stav e, ispravan i tako dalje. Ako čujemo na neko drugo uzom predavanje neko drugo šeha ili neko drugo daju, on naginje, prima radi uzme, e, smatra da najbliže stav e, ono na čemu je Sraimine, šeha Usraimine, šeha Albani i tako dalje a to je ako pita sa strašno, ako dodine sa strašno ukvari, ako bez strasti ne kvari i tako dalje ili tako možemo čuti i treće i četvrto mišljenje. E, tako da je po ovom pitanju, jel jedno rekao ja neko drugi, znači e, e, bitno je da znamo stavove učenjaka i bitno je u stvari jel, da znamo da je ovo i škakljivo. I da je opitan, jel, o, o radi se ovdje o dva kontradiktorna hadisa, opričana drugom. E, Allah zna najbolje, jel, pomeni nakon, nakon istraživanja ovog, ovog pitanja, ove mesele, jel, mislim da je najbliži, najbliži ovo na čemu je četvrti stav učenjaka, na čemu je Šehi Uslavi Bintainija, Jad ibn Munzir, e, E, ima Malik i Rivajt, ima Mahmed a to je u stvari da dodirivanje ponog organa da je samo Mosteha, Buzijet i Abdest, a da se time ne kvari Abdest. Znači da se ne kvari Abdest, nego je Mosteha Buzijet i Abdest. E, e, šta je dokaz za je to? Dokaz to je što sa ovim stavom radimo po oba hadisa, koji su kontradiktorni. Jer po jednom hadisu je Vađi Buzijet Abdest, a po drugom je nije, jel, po jednom je vađbu uzeti abdest, a po drugom, jel, ne treba uzeti abdest. I kada ispojimo, je je jel, dolazimo do završi je stvari, jel, da je u stvari najbliže, jel, da, da se svede, s, spusi sa stepena vađiba na mustehab, jel, kako bi radili po oba hadisa. E, sa druge strane, jel, E, ako bi neko rekao, jel, većina ashaba je na e, da se radi po hadisu Bustrija da kvari abdest, mi imamo sa druge strane također i druge ashaba, postoji Abdullah ibn Nasudah, Uzaife i Sad, Abdullah ibn Abbas i mnogi druge ashaba koji su na stavu, jel, da, da dodirivanje polnog organa ne kvari abdest, jel. I nemoguće, jel, da je, da je to bilo opće, opće raširjena i poznata stvar za vrijeme poslanika sallallahu a.s. da dodirivanje polnog organa kvari abdest, a da to e, ovi ashabi nisu znali. E, tako, jel, da dolazimo Allah zna najbolje jel, do, do nekog rezimea po ovom pitanju, a to je jel, e, da je najbliže, da onaj ko, e, ko dodirne svoj polni organ, da nije, da nije tim pokvario abdest, nego da mu je Musteha ako ima priliku da uzme abdest. E, I ovdje je vrlo bitno pomenuti jel, da su svi hadijsi ko govore o ovoj temi, da su došli u kontekstu da onaj ko dodirne svoj polni organ, bilo muško ili žensko. Znači da je ovdje riječ o dodirivanju vlastitog polnog organa i da je najispraniji da, da se ovo pitanje svede na dodirivanje svog vlastitog polnog organa, a ne dodirivanje drugog, tuđeg polnog organa. Zato kažu učinjaci koji zauzime ovaj stav, kažu jel, da ako bi, ako bi osoba dodirila tuđi polni organ, ako ga je dodirila sa strašu izađe iz polnog organa, jel ono što kvari abdest, time pokvarla abdest, a ako ne dodirila sa strašu na izađe iz polnog organa što kvari abdest me, mezi, onda se time ne gubi avdes. Što znači, jel ovdje ujedno odgovor na ono, je često postavljano pitanje, da li dodirivanje polnog organa o, o strane žena, jel, kada, kada peru djecu, da li time gubi avdes, ispravno inšala da žene time, jel, ne gubi avdes, nisu zgubili avdes, ako dodirnu polnog organ svoje djece koju, koju operu. E, u Hanbelijskom mezebu jel, i čak i šafijskom, jel, ima, ima stav učenjaka koji kaže, jeel da vrše kijas oni su na stavu naravno da ona ko dodirnu polnog organ da kvari abdest. Oni vrše kijas i na duburu. kod Ko dodirne, jel svoju duburu da je time jel pokvario abdest. Analogno dodirivanju polnog organa. S tim da ovaj, e, ovaj kijas u analogiju dubure na polni organ većina učinjaka odbija i ne prihvata jel, i kaže da ima radski između toga dogaj da to se ne može napraviti kijas jedno na drugo. Uglavnom ovo je odgovor jel, na ovo pitanje Allah zna najbolje Sledeće pitanje, kaže Sela Malik, kaže, ovdje pitanje došlo jezičke prirode, kaže, koje je značenje riječi lagu i bagi? Znači, to je pitanje. Što se tiče, znači, ovdje samo pitanje nije pojasnano, jer lagu i bagi su došli i u Koranu i u hadisima u različitim značenjima i u različitim širijaskim selama nije pojašljeno na koje se mesela misli tako da je da, znači, da odgovor na ovu pitanju može biti jako široka a može se misliti ne samo jezičko značenje a i samo jezičko značenje ima više značenje u ovih riječi. Uglavnom što se tiče lijeće ladu, ona je došla u nekoliko koranskih ajeta ono što najbitno je došlo u koranskom ajetu koji govori surim ajde koji govori jel, o zakljetvi jel? zaklet za koji treba učiniti kefaret kada se neko zakune Allahovim imenom da će nešto učiniti u budućnosti ili neće učiniti pa prekrši tu zakletvu tada je dužan da učini kefaret jel? pa je spomin to u tom kontekstu kaže laju ahidukumullahu bilaghwi eimanikum kaže Allah dželešanuhu ne traži od vas ne zahtijeva ne naređuje vam kaže da učinite kefaret za one zakletve kojima ću, koje tu učinili sa lagvom već uz zakletve se lagu i odatle je nastalo jel uh, da, da se zaklet radi ili na razne vrste jedna od tih vrsta je lagb šta je lagb zakletva kaže kao što se prenosi jelo da iše radila on kaže antakul e, la wallahi billahi kaži وهو لا لا يعقد عليه kaže da čovjek kaže uh, uh, ne tako je Laha ili da svakako tako je Laha a kaže u stvari on nije niyetio da se zakune Odnosno kod nas to se kaže, jel, e, poštapalce, odnosno ono što, što, što teče na jeziku, a nema čovjek namjeru sa tim riječima nešto određeno. Kao što kod nas mnogi se jel kunu Allahom u svakoj situaciji, jel, Allah jest, Allah mi nije i tako dalje, a u stvari ne misli zaklid. On se ne kune Allahom, će u smislu ono da poče po, sa zaklidu da potvrdi ono što pričali ili negira ono što priča tako da znači će da u kontekstu znači lag u zakljetvama je znači zakljetva sa kojom se ne cilja sa kojom osoba koja zakljetja nema namjeru da se zakune nego, nego to teče na njegovom jeziku kao neka jel poštapalica, nešto što, što izgovori čovjek, a nema namiru sa onim što je rekao njeno, njegovo pravo značenje e, sad pitanje toga da li treba da ne treba da kefare, to pitanje za sebe i o tom je već bilo govora dalje što je došla riječ lag u kur'anskim ayet lakya lakya jesme una fiha lakva či džanetlija u džanetu neče čuti kaže u njemu lakva šta je lakva? kaže to je kelam mutrah odbačeni govor znači suvišan govor neće slušati suvišan bezvezni govor u džanetu u džanetlija takođe u drugom ayetu to što uskori fusilet volga u fiha Uh, a to je uh, uh, da su govorili el vel gaufi to naredbari znači kaže kada neko priča kaže vi uh, to u kontekstu tajel kaže vi uh, kaže uh, budite oprezni prema njegovom govoru time što će reći nešto što se ne razumije znači ono što kod nas kažu el prazan govori i tako dalje uh, u drugom u trećem četvrtu kuranskom ajtu uh, alagešanu uh, govori o osobinama a uh, onih koji će uspjeti, koji će ući u džennet, pa kaže u usur mu'minun qala fala al mu'minun uspeli uh, su mu'mini koji pa nabra koji su posebno al ladina hum ani al lagwi ma'ridun kaže to su oni koji kaže koji se klone lagva šta je to lagva kaže kullu la'ib wa ma'siyah svaka vrsta igre i zabave bezvezne i griješenje ulazi znači, bezvezna igra i zabava i ulazi i griješenje. Znači, ozbiljni ljudi, ozbiljni vjerni se kloni bezvezni igara i zabava i griješenja. I to su so, osobina bogobojazni i oni koji, koji će ući u džennem. Također u sljedećem kuranskom majetu kaže uzvišeni u suri kasas kaže Uh, kada čuju, znači, uh, vjernici kada čuju, kaže, kada čuju lagu, kada čuju, kaže, lagu, okrenu se od toga, glavu od kloni klonuje se toga. Šta se misli tu pod lagom, kaže, sve ono što nije dozvoljeno da se govori, da se priča, da se sluša od toga kada... kada da čuju da to neko radi, da to neko izgovara, oni okrenu glavu od njegov. Što ne priliči, što je bezvezno, kada prođu pored takvih, znači oni se klonije toga. I tako dalje, jel, ono što je, je zanimljivo, došlo vam i propis vezan za lagu, za riječ lagu, a to je namaz džumu, a to je da oni, muškarci kada je namazu džumu, jel, propisano je da se ne poigravaju svojim prstima sa tepihom, sa kamenčićima, poslije niz tepisima na vokenčićima, e, došao Adis men mesel hasa faqad laga. Kaže onaj kod odirne kamenčiće, oni gdje sjedi na mjestu, znači gdje sidi za vrijeme džume, za vrijeme hutbe. Znači ka, kako mislim mesel znači, uzme da se igra sa njima dira. Zna. Kaže faqad laga, u čini Šta je to lagu e uh, na razu domaćoj kočijaka što znači to da no to je zabranjeno je uh, i to umjanjuje vrijednost džume uh, e svaki učinjaka kaže šta znači lako kaže onako dodir neka menči dira ka menčića sa ciljem zagoj igranja u toku džume znači kaže faqad uh, laga znači kao da je pričao a zabranjeno pričati toku džume narodno bez ciljanog razgovarao je Također, drugo značenje kaže kaže legalni se vape, znači krenio sa pravog, sa onog kako treba se ponaša. Ili treće značenje kaže kad Habe, znači koda je propao, jel? koda mu je propala džuma, koda je propastio, koda je izgubio sve se vape sanju njom. I, I tako dalje, jel, no, možemo nabrati mnoge druge širijetske tekste koje govori o ovom pitanju, znači uglavnom navjeli smo oprilike e, većinu tih značenj na koji se odnosi lije li, li, riječ lagom. Druga riječ koja navržena tu je Bagin, I također ona ima razno razne značaje. se ja sveta značaja koja su došla u jezičkom smislu, a to je da je znači značaj prije svega zlulm, nepravda. Drugo značenje, lagu je huruđ anil kanun, znači izlaz, izlazak iz nekog pravila, zakonika. Također, lagu znači kibr, bojiste tale, znači oholost i uzdignutost. Također, bagli znači, sve ovo došlo značaj, u širijeskim tekstovima, u značenju u širijeskim tekstovima. Bagli znači muđavezetul had, da čovjek ili bage znači tasad djur da bagre znači da, da se čovjek koja rana njegova e, da se ognoji, da, se, da, da ode još veći bela napravi na tijelo. Euh razlika između riči bage i begi begi znači e, osoba koja e, ili berija osoba koja čini zinalu, zinaučarka ili zinaučar narod uh, opet navodim jel, da, na, da nam ne uzde plaho vremena znači uh, riječ i bagli i, i lagu znači, ima, došli su u raznoraznim kontekstima u širijeskim tekstovima a u pitanju nije pojašnjeno na što se konkretno misli a otprilike to su ta naj, najbitnija značenja sljedeće pitanje uh, u tom pitanju došlo kaže uh, Selam alikum, alikum Selam kaže sa, Ajet Semud misli se jel, uh, narodu Semud Znači, vidanje glasi sa koje strane je Kamila, Ajed, Semudu? E, odgovor na ovo pitanje je u stvari, jel, e, kada se vratim na kuranske ajete koji govori, jel, o narodu Semud, Femud je na arabskom, u stvari, koji je to bio narod? To je bio narod, jel, e, koji je stanovao u mjestu Hijr, a to je mjesto zvari, između današnjim Medinijem u Neubari i između Tebuka, znači u Hijazu. Uh, narod Semud je došao živio su poslije naroda Ada. Radili su se kako mnogo razmnožili, pa kaže fakefaru, pa kaže učini kufar, nezahvalnost prema Allah džellalühanoj. I i uzogodno se radili su nepravdu na duňjalku, na, na zemlji gdje su živjeli. Pa im je bio poslat salih, ali ih i salih ibn Beit ibn Asaf ibn Majd. E uh, On kao poslanik postavlja jednoj poziva, poziva u tevhid odnosno izbjegavanja lažja šanse ibadeta. Ono Šta dokazao? Tu je čudno, kaže: "Qalu ya Salih, qalu ya ja, Salihu, kad kumta fina marjūwan qabla hada. Kažu, bio si kod nas poželjan čovjek. Prije ovoga, prije čega? Prije što si došao? Pozivaš tevhid poziva pozivaš naš lijep ahlaq, pozivaš Znači, zašto ovo govori? Zato što su bili toliko iskvarili i pokvarili. Ono što nas viti se vratimo na, na, na samo pitanje u stvari, a to je, jel, e, kada se pominje Kamila u kontekstu ovog naroda Semuda, e, kako je došlo do toga i kako to može biti Ajed. E, e, Kamila je ajet kod, e, kod naroda Semud, s kojej strane sa tej strane što, što je sa Ali, e, Ali Hiselam e, dugo godina pozivao svoj narod u Teuhiju da se pravate hakkoj istini. E, I malo je njih koji se odazvali. Osim, jel, oni mustada fina, kako gaži, jel, odnosno oni, oni potlačeni i slabih ljudi. E, pa je, kaže, jednom došli, došli su sa Alihu, rekli, kaže, kaže, pošto si, kaže, toliko se nam napora ne hajde, kaže sad ti nam, mi te napravimo jedan ispit. Hajde, ti, kaže, ako nam, kaže, Mi tebe, kaže, za jedan dan, kaže, naših e, braznika Ida, e, Ida njihovih božanstava, kaže, e, mi ćemo, kaže, tebe odvesti na jedno mjesto gdje ima velika stijena, jedna velika pečina. A inač, jel, on su poznat po tome, jel, pošto su dugo živjeli, jel, da su sebi pravili kuće u, u, u, u pečinama, u, u brdima, u brdima od kamenja. Uglavnom, rekli smo, jel, kaže, hajde, mi tebe Ako ti pravi poslanik od Allahđe na šanu, ajde daj nam, daj nam neki znak. Odnešemo te, kaže, na dan kad je, kad je naš praznik i id, i kaže, ima jedna stijena, i kaže, ako ti nama, ako ti Allah dadni, da iz te stijene izađe Kamila, mi ćemo tebi vjerovati, slijedećemo sve o tom što pričaš. I dogovorili se, i odšli taj dan, Salih al-Islam je dobio Allahđe na šanu, da mu dani taj, ajde, da mu dani taj znak poslanstva. A oni čisto vremeno doveli da, da doveli svojim jel, božanstvima da se to ne desi kod Salija. Uglavnom prinuk što je Salih dobio lađe Elšanu da, da, da pretvorio od te pećine da, da, da, da izađe Kamila eh, oni tražio od njih da potvrde svoj ugovor, svoju riječ da će ga slijediti ako se to desi. Što su oni jel, potvrdi. I onda je Allah zašanu dao da kadeh salih uh, aleyhi sallam kadeh dobi Allah zašanu da je izpečini izašla deva, kamila kao što što da ne navoli u kur'anski aite hadihi naqatun leha, leha širbun uh, walakun širbun je un malum kaži uh, ovo je kaži uh, deva, ovo ovaj je kamila ona ima vrijeme kada pije i ovo što je zanimljivo, jel, da Allah šano da je bio propis takav i Sali Alisa on nije tražao, naravno kada je, kad je Allah šano da izađe deva, oni su povjerovali da on je vjerovijesnik, počeo da ga slijede i tako dalje, i to je bilo, jel, jasno ko dan. Allah šano naredio kaže da jedan dan ova deva nastalo u kuransko vajeta, jel, kao što je došlo, da jedan dan deva pije sa pojišta a da drugi dan oni uzimaju vodu i koriste vodu. I tako je bilo, jel. Pa Allah Žešan obavijestio od da će se u njegovom narodu kojim se odazvao, jel, da će, da će, da će se pojaviti ljudi koji će doći i zaklati demon. A kada se to desi, jel, Allah Žešan će unistiti njegov narod. I tako dalje do kraja priče, da je spominje što nas, što, jel, što, nije, što nije došlo u ovom pitanju. Znači, pitanje je došlo sa koje strane Kamila Ajece modu. Sa te strane da Allah Žešan, znači, dao da iz stijene izađe Kamila. Znači, iz stijene je pretvorio u, u, u Kamilu i iz stijene izašla Kamila, koja u stvari bila ajat, znak e, njegovog vjerovjesništva, na osnovu čega su na osnovu čega njegov narod povjerovao da je on vjerovjesnik Adalaha Đelešana. Kod filike to je odgovor i to je ono što je bilo traženo pitanjem. E, sljedeće pitanje Uh, u tom pitanju je malo duže pitanje kaže selam alikum wa rahmatullahi wa barakatuh alikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh kaže imam problema sa svekrvom a ne znam kako da postupim u tim situacijama dalje kaže svekrva voli da laže i da stvara smutnju da petlja a moram da napominem da ona ponekad lanja i da nije pokrivena kada joj kaže da me slagala i pitam zašto to radi, Uh, ona ili se zaklete da nije, a ima imamo dokazat jest, ili kaže ona se, uh, se šalima. Pa eto ako možete da mi da, dadite neki savjet šta i kako da postupim u ovakvim situacijama te da se ne ogriješim. Uh, Pitanje je li sve mlade, je, to je uglavnom kod nas je, u praksi je li pozna, poznato je li da inače je ne samo kod nas i svugdje u svijetu je da je to, jel, relacija između sve kreće snaje, to je nešto što je e, rijetko funkcioniše, jel, u praksi rijetki su slučajevi, mada i, je, jel, ima obično su to kao neki izvzeci e, pa, jel, zato je zanimljivo na počet pita kaže, ima problema sa sve krećom, jel e, rijetke su mlade koji nemaju problema sa sve krećom, jel to, e, ali ono što nas intiče je konkretan jedan na odgovor, e, naravno ovo pitanje nije više, nije onako, jel čisto šarijatsko, nego više onako, to kao savjet neki, Uh, ovdje se mora razumjeti jedna stvar prvo uh, da li je ovo pitanje ovo što je spomenuto pitanje da li je to došlo kao, kao vid spora između njej sve krve između uh, sestri koja pita i njene sve krve znači da li ona ima neki spor sa njom ako ima neki sa njom spor uh, onda se ne može ovako odgovarati jel? Uh, jer spor kada se rješava mora se šuti druga strana Znači morao se razgovarati sa snijenom spektornom i čuti šta ona kaže svemu ovom jer ona će možda tvrdi suprotno tome. Jel? A kada, kada jedno drugo tvrdi nešto što je suprotno, onda mora doći neki svjedoci koji je od njih rekao ono što je rekao i tako dalje. Znači ako u pitanju spor, on se rješava na način da se posluša jedna i druga strana i onda nađi zajednička. Sa druge strane, jel? ako je u pitanju i savjet, a ne spor, e, naravno najbolji način, E, najbolji način koji se, ko, ko, ko se pokaza u praksi, jel zaista e, praktičnim i korisnim i sa kojim se rješavaju e, većina problema na relaciji snahe i mlade, je to da se mladi e, bračni par e, odmah na početku što prije odjeli od roditelja. Ono što kod nas zove odjeli. Znači da, da roditelji e, odnosno da, e, da sin i mlada da, da nađu jel, da nađu sebi e, kuću ili stan ili tome slično da žive odvojeno od roditelja. Naravno to, to ne treba da utiče na, na lijepo opođenje prema roditeljima i lijepo odnosti i održavanje rodbinske veze, nego u smislu jel, čak to može uticati na, na bolje veze nego da zajedno žive. Jer kad tad dođu u spor i završi se taj spor sa vrlo sa vrlo ružnim ishodom u većini slučajeva. Zato je najbolje praktično rješenje da se mladi bračni par, iako to kod nas prije nije bilo praksanjeno. Otprijes je al znalo ko je, je ko je baba, ko nije baba, ko je glavni, ko nije glavni, upsi, al do da, danas se to ne zna, je l. E, da nam se znao stvari da da glavno žene vodi e, je l inicijativu i vode glavnu riječ u mnogim kućama. I s te strane je l majka kao svokra, je ona ima premoć i prevlast u mnogim pitanjima. Je l ne se, znači, jedan konkretan e, naj najbolji način rješenja problema između svekrve i mladi, baš to. Da se, da se, znači, muž i njegova žena kao mladice, da se oni što prije odjeli. Naravno, sa odjeljivanjem oni počinu da žive svoj život, počinu da sviću za sebi i tako dalje. To s jedne strane korisno, i s druge strane korisno zbog relacije prema, prema roditeljima. E, dalje, što se liče načina opođenja, kao neka treća stvar, jel, a to je, jel, da i dalje e, s, e, mlada snaha, jel, Da, da treba nastojati bez obzira, zbog, e, bez obzira što ovdje spomenite ovdje, jel, da sve kreva zna slagati da, da zna ne, praviti neku smutnju da, da pravi neke smicalce što je sasvim prirodno jel, za takvu relaciju da, da nada, treba da, da nasve treba imati snagi treba imati islamskog alaka da se na najljepši način obhodi prema njegovom Nači sa lijepim riječima, sa lijepim opođenjem. To e, ružno kod njih, što se ponavlja. Dakle, da je na lijep način postaviti je, indirektno. Da je ukaže na tu grešku. A da ima snagi da je oprosti, da priđe preko toga. Da sabura u takvom stanju. Da mnogo sabura. Da ima snagi. E, znači da, jer to s vremenom, jel, s vremenom to prođe i pređe. A e, narodno, jel, e, odetranog glasica, na to ne znači da treba dozvoliti, jel, da joj, da joj se čini zulum da se vri da, je, da, je, da se možda da vrijeđa da se radi neki stvar koji ne priliči da se spomijeno ovdje da to sebe dozvol znači ne da dozvoli sebe da bude je zgažena i ponižena nego u smislu znači, da na ru, na ružno utočije udarača lijepim kako bi se izdao odnos Ala zna najbolje jel odbiljete to ono što sam možda rekao po ovom pitanju što se moglo reći sljedeće pitanje kešovali smo kod ovih pitanja koji su ostala nam od, od prezadnji put kada su bili pitanje alikum selam kaže danas se dosta govori o vrijednosti sticanja šerijaskog znanja ali se malo govori kako to znanje sticati šta čitati, šta učiti na koji način, kada i kako dalje šta je sa onom bračom koja uči samo putem kompjutera to je slušaj predavanja koja su već snimljena, a ne prisustvoju uživo drstvo. Da li se mi koji tako radimo možemo ispravno podučiti vjeri? Naravno, ovdje podrazumijem o sve u pitanju. Znači, naravno, ovdje podrazumijem slušanje ispravnih daja, a ne bilo koga. Ja imam običaj da neka predavanja prepisujem, a nakon toga učim. Da li je ovaj metod dobar? Ala vas nagradio. Znači, to je sve, ovo sam do sad pročitao, to je sve bilo pitanje. Ee. pitanje je sticanja i kažnjanja šerijatskog znanja i jako opsežno pitanje i veliko. Euh. Odje na samom početku. Naći odgovor na ovo pitanje bilo može se zamjetiti slijedećim. Naći na početku treba napraviti razliku između dvoga. Prvo euh razlika je između toga kada neko od nas muško ili žensko uči vjeru i propi se vjeri kako bi po njima živio znači kako bi se povećao iman kako bi to spravio u praksu i kako bi od toga što nauči živio to je jedna jedan, jedna vrsta učenja i imamo drugu vrstu učenja a to je da neko od nas to je manja grupa ljudi da odu i da stiču šarijasko znanje na mjestima gdje se stiče šarijasko znanje da postavljuju takozvani talibu ilm, znači oni koji traju širijetsko znanje, i sa ciljem sticanja tog širijetsko znanja, kako bi stvari oni bili, jel, da je učeni prenosili to širijetsko znanje na drugi. Naši između ovog dvoga je velika razlika. E, što se tiče prvog, jel, znači, e, da, da učimo, da učimo, jel, Allahovu vjeru, sa ciljem da što više znamo Allahovu vjeru, kako bi, jel, mogli što više primijeniti u prakciju, živjeti po vjeri. Što je naravno imperativno u ovoj vjeri, što je potrebno svakom od nas. Ako je pitanje ovo učenje vjeri, onda nema nikakve smjetnje jel, da se danje stiče jel, preko, preko knjiga, preko e, znači, čitanju knjiga, preko kompjutera, preko interneta, e, slušavanje, predavanja snimljeni, nesimljeni, ovako preko paltalka i tako dalje, odlazak na razne islamske stanice. Naravno, znači, nema smjetnje da se tako traži da se uči vjera, U stvari, to, nam, to je blagodat ovog vremena, savremu, da možemo na takav način stićati znanje, l. Prije to nije moglo tako. E, naravno, ovdje ogrančimo se kao što je došlo i u samom pitanju, a to je da se slušaju pouzdani daje, pouzdani učeni ljudi, koji su na ispravno akidi, na ispravno menheđu shvatanju vjeri, a ne bilo ko, jel? Kao što kod nas imamo praksi, jel? U nas je veliki, veliki velaj u praksi, u nas u davi to, Što, što nas što nas obmane to da, da su određeni ljudi koji govore o vjeri da su rečivi, da su veliki govornici i njihovo govorništvo govorništvo i njihova sljatkorečivost prevagni kod nas i uh, uh, pomislimo da su to u stvari učeni ljudi da oni znaju islam i slušamo i slušajmo idemo kod njih i, i učimo vjeru od njih što je velika greška je. velika je greška razlika znači nije učen Svako onaj koji, koji, koji ima sposobnost govorništva, retorike, koji sposobno plastično priča, koji dobro maše rukama, opisuje i tako dalje, ako nas to mnoge, mnoge prevari, jel? Bitno da zna, on dobro ispiča priču da zna složit vino, da on zna ispičati hadise iz ovog donog ugla, a jel to ispravno što on priča? Jel to uzo ispravne knjige od pouzdanih učenjaka? Jel dobro provjerio hadis? Kod koga je to učio? Kako je to sa druga priča? To, to kod nas manje ko mnogi, jel? Više to nije ni bitno, jel? Dokazujemo jel da kod nas da nađemo računa o tome da mnogi od nas, jel, čak i ovde možda koji sluša, jel, odu slušao bilo koga. Svejedno njemu jel slušao Da ne oni po imenima kod nas to ima ljudi koji se bave davom i da je njemu mjerilo da te treba slušati, da ima smita slušati to što ih mnogi ljudi slušaju. Mnogi ljudi slušaju. I mnogi ljudi je al provode uh, uh, vrijeme uh, slušajući njihovo predavanja, idu na njihova predavanja i uh, to što mnogi slušaju imu do pokaz da ta osoba se može slušati. Što je velika greška, što je smiješno, je uh, Znači, mno, mnoštvo snim, kao i to, e, sposobnost govorništva, e, sljadko rječivost, nije dokaz učenosti čovjeka. Pa dobro, neko će pitati, pa dobro, šta je dokaz učenosti? E, to je ono ovo drugo, ja sada ćemo sada govoriti. To je ovo drugo, jel, znači, ovo prvo što smo završili, znači, čovjek ako uči tako vjeru, radi sebe, radi svog e, živo, e, islamskog života, da bi živio ispravno, znači, nima smijetje da svi će znanje na način koji je spomenuto pitanje. Međutim, ako hoće da bude od osoba koje uče vjeru da bi je prenosili, da bi bili daje, da bi bili učeni, e, to je druga stvar. Znači, traženje širijaskog znanja ima svoj, svoje metode, svoj način, svoj put i tako dalje. I ovo je vrlo, vrlo škatljivo, svjetljivo pitanje. O ovom, ovom, ovom drugom vidu traženja znanja, imam održao sam jedno predavanje, ima snimljeno, pod naslovom je kako da postaneš alim i crtica samo sa e, visoko e, ambiciozne po tim naslovom se stavio svjesno i namirno jel? E, odnosno šta je sluština toga što se govorio na to predavanju a to je da mi danas imamo situaciju kod nas, konkretno kod nas u Bosni a to je slučaju i svi drugi dilemaj stanskog svijeta da mi imamo danas da iz naših krajeva otišlo 300, 400, 500 mladića i žena koji su ošli da traže širijatsko znanje u aranskom svijetu čak tu kod nas nigde gdje se može tražiti širijatsko znanje ako se može kod nas u Bosni tražili širijatsko znanje učili godnama 5-10 godina i vratili se i ono što je zanimljiva stvar od toliko broja koji je otišao mi danas u Bosni ne možemo zaista ne možemo, to je ne možemo uprt prst u 10-20 od tih koji su tražili širijatsko znanje iako su završili fakultete iako su oni magisti, iako su oni doktori Od, 10, od znači 10, 15, 20, od njih da upravo prije kažem zaista je ova osoba učena. I zaista je znanje koje priča kod nje pouzdano. I zaista ono što on kaže i govori sa argumentima i vraća se na pouzdane učeniake, na pouzdane knjige i tako dalje, tako dalje. Vrlo je malo, znači oni koji su došli i zaista postali učeni i da se od njih može uzimati znanje, da su pouzdani. I zato je velika radika između učenog šovjeka između daji. Daje mogu mnogi biti. Šta znači daja? Da ljude pozivaju vjeru. Daja ne mora imati širijesko znanja. Daja može, ima sposobnost govora. Da zna pričat. Da zna ljudima prenijet neke stvari. Da ne ulazi u propise detalje pojašnjavati. Nego onako poziva ljude. Jel? Odrača od, od zla poziva na hajri i tako dalje. Znači da on se mogu mnogi baviti. Ali učeni nisu oni osim što su, osim ako su učeni ako su svekli širijesko znanje. Znači, kod nas imamo žalostnu situaciju da su mnogi odšli traže širijesko znanje, ali to je tako, jel, to priroda traže širijesko znanje takva, jel. Da od stotine, ako imamo, od stotine koji su ošli tražiti širijesko znanje, pa imamo pet od njih da su zaista učeni i pouzdani, pozivaju na ispravnu idu na ispravnu sumenheđu, imaju širijesko znanje, znači, to je dobitak. Alhamdulillah. Eee... O ovim pitanjem nas učenjaci su govorili. Jel, ono što je zanimljivo, jel, da jedan od učenjaka, jel, da kada je govorio Ibn Bedran, ane, anbelijski učenjaka, kada je govorio o ovoj temi, spomenuo baš ovo malo priče sam rekao, znači, da mnogi ljudi traže šarijatsko znanje, godinama traže šarijatsko znanje, i da na kraju, jel, kada nakon 10-15 godina kada bi trebalo podvući srtu, šta su stekle šarijatsko znanje, vidjeli da u stvari ne smiješ ga ništa pitat. I ono što priča nije pouzdano. Nije, znači nije stekao šerijsko znanje. I kaže ovaj učenjak Ibn Bedran, kaže, eh razlog što ovakve osobe ne steknu šerijsko znanje, kaže vraća se na dvije stvari. To ponjemo, njemu, je kaže kad kaže prvo, kaže za kafitri. Kaže ili nema prirodne inteligencije, da znači, čovjek glup, ne zna ne razumije, ne može kao studogodna učionica glup, ne zna, ne može razumjeti, gotovo. Znači ili kad kao po prirodi Nači, e, nije ostrelma, nije pameta da ne kažemo glup, može neka neka se uvrijedit, pa kaže nije steklo šerijsko znanje. Ili druga stvar, kaže šta je to? Kaže bi tur Ne zna kako se traži šerijsko znanje. U glavnom, ovo drugo je e, u većini slučajeva najveći problem, da mnogi traži šerijsko znanje, oduđ da traže šerijsko znanje, međutim ne znaju na koji način se traži šerijsko znanje neko ćeš pa se čekati, znači ima i to jeste, ima i to, ima o to su učenjaci pojasniju, o tome su napisane knjige znači šarijatsko znanje se ne traži tek tako, na koju god knjigu naletiš, kogod ti pričaš da pričaš, slušaš, sjediš i učiš ne, tako se ne traži šarijatsko znanje e, uglavnom, pitanje e, toga kako se traži šarijatsko znanje, na koji način od koga, koliko dugo vremena i kad nakon toga smije neko naci izaći i pričat o v Nači to je tema za sebe. Odolno se mogu držati predavanja i predavanja. I to mi nije cilj sada otvaram tu temu,uglavno treba znati, nači da bi neko bio talib il pravi, hoće da uči, da stekne šerijsko znanje da bude učen, da bude pravi daja sa znanjem šerijatskim. Nači ima način, ima i putevi kako se stiče to znanje i to znanje se stiče godinama. I ona se mora steći od učenih ljudi učenjaka. Mora otiči na određena mjesta gdje se, gdje, gdje se, može, gdje se daje šelijeski znam, gdje se može učiti. Mora, mora, mora čovjek uložiti truda i znoja. Mora, mora znači, da prođe vremena u tome. Da se on ustabili na, na, na tome što uči. Tek nakon određenog vremena, kada sazriji ta osoba. Kada sazriji kao što sazrijevaju eh, bočke i biljke plodovi kada izađu znači kada počnu da rastu iz njega ono što uču učio što godinama onda izrastu iz njega plodovi E to ono što izraslo to je pravo šerijatsko znanje a ne kao što kod nas jel ne, nažalost u praksi imam jel da niti e, mnogi, kada traži šredstvo niti uče na ispravan način, znači ne idu po redu, ustali, znači ima sve zabilježeno, ima to sve, učenjaci to pojasni, na osnovu onog je što je prenašteno od Asaba, od poslanika, i najgora stva što se reče o praksi, je to da mnogi ne uzimaju znanje od šejhova, nego samo iz knjiga ili obrnuto jer ni samo uzmaješ sjeduk kod šejha nikada ne čitaj nešto više u knjigama ne vraćaš na knjige mezima naučiljacu se rekli za ki ide tog, pa idu jednu u jednu drugu krajnost ili, ili treći niti uči, se vraća na knjige niti uzima od šejhova potna niti pravi poznani šejhova pa onda dođemo praktički imam velike belaje i imamo još još treći četvrti peti problem da imamo među nama ljudi koji su inteligentni pametni zaista ima pogotovo među nama bosnjacima bosna sa Balkana. Imao ljudi koji su inteligentni, inteligentni pametni. On je dovoljno da malo nešto pročita od nas kontrasko užije. I takvi ljudi obično sami sebe obmane. Misli da je tražio štijesko znanje to da on uzme neku knjigu pročita, da nešto malo posluša i da onda dolazi iz svog, svog razuma, svoje inteligencije i svoje oštreumnosti i onda on jedan put postane preko nekih muftija i odmah on priča, odmah on šamara odmah on reže i tamo i vama a čovjek u stvari nije naučio nije skontao nije, so, nije oznoio e, nije nažuljao koljena košajhova nije sjedio, nije pročitovo nije pročito ono, nego se ostavljao na svoju inteligenciju na svoj razum a to ne pije vode u pravo mistijskom traženju znanja e, dalje Znači, s ovim bih završio ovo pitanje, nadam se da je bilo dovoljno jasno i da ne otvoram jel pitanje toga kako se traži šarijensko znanje, jer to je tema za sve. Uglavnom, to se može postati na... Na, znači, na predavanju možete znači na Youtube uh, po, znači, uh, pod naslovom jel, uh, kako da postaneš alim, samo za uh, visoko ambiciozni pa se tu, uh, tu se pojašnjava detalje jel, kako, može, kako neko koji je način da neko postane učen znači kojim putem treba ići ne možete znači da znači, će svako koji prođe tim putem da će postati alim, ali to je put koji, koji uh, uglavnom vodi do učenog čovjeka ako se uh, mi iđe taj put neće ga odvesti, može godnama, godnama učit, a nema od njeg učenog čovjeka i njema, znači od njeg ne možemo očekivati da će sa te strane pomoći ovo vjernego mogu samo izaći Belaji od njega. Dalje, sljedeće pitanje, znači sa ovim Bel, prešli na, na pitanja koja, na novi, novi, novi serijal pitanja koji koji nam je došao, jel, je, u zadnjom prilikom, a to je prvo pitanje, kaže selam alijekom, alijekom selam, kaže koliko ljudi je povjerovalo za vrijeme Ibrahima, alijih i selam. Znači, to je pitanje. E, ja sam pokušao da nađem odgovor na ovo pitanje, pa sam našao na nekih mjesima, da se spominje, navodi, uglavnom, to se može naći na internet, jel, što je jako upitno, a to je kao da, da nisu, znači Ibrahima, ali sam kada je pozivao svoj narod u teuhid, kaže da mu nije povjerovalo osim dvije osobe. Koto kaže njegova žena i kaže lud luvut el Uglavnom, na mnogim mjestima se može naći ovo ovaj odgovorš, a on je upitan, jel? Ibrahim alihisala je imao više žena, tri ili pet, imao je djecu, i e, ako samo njih uzmemo, jel? Znači ima, znači, ima više osoba koji su povjerovali u njeg, jel? I povjerovali u davu i s sa, sa čime on došao, jel? tako da je upitan ovaj odgovor. Uglavnom e, nisam uspio naći jel, e, da možem tražiti više vremena da se analizira el e, koliko je u stvari jel, ljudi povjerovalo i kada je on umro je koliko je tih ljudi bilo je koji su ostali, ostali na, na, sa, na onoj vjeri sa kojom je došao jel. A da je ovako mal e, broj da je upitan samo dvoje dvije osobe, dva ljudi je l mislim da je to upitanje da je to netačno. Alazna najbolje. Sledeće pitanje kaže celama e, zašto se bacaju kamenčići na džemretima? Da li ima koja e, vjerodostojna predaja koja to pojašnjava? Vjerodostojna, pardon. Da li ima neka vjerodostojna predaja koja to pojašnjava? E, odgovor na ovo pitanje naravno da ima, je ima hadis koji govori direktno o toj temi? E, što se tiče bacanja kamenčića na džemretima, prije svega naroda na prvom mjestu smisao bacanja kamenčića na đemretima je u stvari da da slijedimo ekti dao bi nam znači sljeđenje poslanika sallallahu alajhi ve je on došao da nam pojasni ob, da nam pojasni obridah hadža hudu anni manasikukum kada je rekao na na oprosnom hađžu kaže kada je vodio sa sobom kad sa njim bilo otprilike prenos je da je bilo 120.000 ljudi el tada na oprosnom hađžu Je sad ljudi Maso on dozvao su čuli da on obavljaju da ona obavlja haџ i on je tada rekao i kaže uzmite od mene obrede haџa. Naći obavljate haџ onako kako ga ja obavljam. I izbrođ ostalog je bacavao kamenčiće na đemretima. A znači, to je prva stvar. Uh. Da li ono što je vezano za ovo temu, je l? Naći znači znači ovdje, ovdje, ovdje imamo konkretan hadis je da je poslanik sallallahu e, što se prenosi od poslanika sallallahu alaihi ve od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu to bilježibe ih jaki u svom sunenu, da Huzaime e, ima Ahmed u svom musnedu predaju od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže da je Džibril aleyhisselam došao i Ibrahimu znači govorimo konkretno bacanje kamenčića na Džemeretima da je Džibril došao Alihi aleyhisselam da mu pokaže obrede hadža kaže Pa je došao znači prilikom tih obavljenih obreda Ibrahim alejselam bio sa Džibrilom i došli su do mini. Znači mi na mini Jesu stvarođi mreta Pa kaže pa je došao šetan, pa se pa se pojavio, pokazao se šetan kod Cemratul Ula, kod prvog Cemrata. Pa je Džibril alejselam rekao Ibrahimu, kažu, uzmi 7 kamenčića, kaži, i baci, baci na njeg, kaže i kebir sa svakim kamenčićem. Mi kaže izgovori Allahu ekbert sa bacanjem svakog kamenčića. Pa je tako radio Ibrahim alih selam, kaže i kada bi to uradio, šejtan bi jel e, ušao, propao bi u zemlju. Pa kaže onda kada su došli do drugog demreta, takođe mu se pojavi šejtan. I pa mu je el, pa mu je e, pa mu je takođe Ibrahim alih selam rekao isto što i kod prvog, pa je on bacio sedam kamenčića, e, Pa bi, uh, pa bi onda jel šejtan jel nestao propao bi u zemlju. E znači što onda navodimo iz razloga jel da je razvod, znači razvod povod bacanja kamenčića e, e, Ibrahima, Ibrahim alejselam e, je bacanje usvalilo na prokitoog šejtana jel. U ovi, u ovim situacijama ovo se pojavi na tri mjesta znači. A ono što što je danas konkretno jel znači e, Naći to su obredi hadža. Naći mi bacanje kamenčića u stvari predstavlja jel jedan od uh, jedan od obreda hadža sa kojim mi obožavamo Allaha dželešanu. I to nam je pojasnio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kao što nam pojasnio uh, tava i saji i tako dalje, mi znamo da je Saj propis zbog toga što je što je jel, što je žena od, od Idrama Alisama je trčala od jednog brda do drugog, od Safije do Merve i tako dalje ali to ostalo kao obrin hađa i mi, time, mi sa tim obožavamo a ne ta kamenja i ta mjesta gdje su oni bili e, što je još vezano jel, što je još vezano a, a, a tiče se džemreta a to je u stvari jel, da učenjaci jel, imaju detalje oko toga jel kada kada čovjek baca kamenčića jel, jel dužan da, da pogodi jel da li se da li se bacanje kamenčića odnosi na gagađe stuba koji je postavljen da se on mora pogoditi ili je bitno da kamenčići padnu dole jel u ono korito je od u sa čime se jel postiže sa čime se postiže jel a, a, cilj bacanje kamenčića ono što najbitnije treba se spomine to da u stvari, a, onaj stulp a danas je on jel a, ima izdužen oblik nakon je l proširivanja đemreta i pravljenja četiri pis pratova e, ono što je bitno zna a to je stvari jel, da dž, da bacanje kamenčića na đemretima da se pritim bacanjem stvari ne gađa šejta to je prvotno bilo znači od Ibrahima alisem prilikom e, kada je ono boljek kada je bio sa džibrilom a danas kada neko od nas baca jel, te kamenčiće to ne znači da on gađa šejtana niti gađa šejtana Nego je to samo dio obreda. I šta je cilj tog bacanja kamenja? je cilj bacanja, bacanja kamenčića? Naći nije cilj gađanje šejtana ili što kod nas, jel, što ima što neki naši bošanski gađajka su išli jel, pa kada dođi, kada opisije taj doživlja e, bacanja kamenče na džimetima pa kada je jedna, jedna nana ili žena je došla pa kaže jel, ja kada sam bacala kamenče, ja sam zamislila znači prilikom bacanja, gađanja svo zlo svijeta da gađa sa tijekam mančima kao ona gađa svo zlo svijeta i tu neko, neke dubo, dubine nalazi personifikacije itd. što je smiješno, ne ima vezi s vezom e, zašto? Zato što je došlo u vjerodoslovno Imam Ahmed u svom musnedu i hakim e, za, koga, za koga kaže jel e, bim baza kaže hadis da je, da, se, da je prihvatil da se može udjeti kao dokaz znači hadis je prihvatljiv e, i ha, imam hakim ga ocjenio vjerovostajnim da je poslanik s.a.v. rekao e, da je cilj bacanja kamenčića u stvari šta? je kamet uz da je cilj bacanja kamenčića šta? uspostavljanje zikru Laha. Znači veličanje Allaha Đelešanova. Kao i bilo koji drugi obrida. I zato je došlo znači, u tom hadisu kod imama Ahmeda i Hakima, je došlo kaže, da je poslani stana rekao in nema džu ila tavafu bil bejti vasaj bejne, bejne safa volmarva u remjul džimari li iqameti zikrila. Kaže e, zaista je tavaf u, u, u, u, u, u haremu i saj, između Safi i Merve, brda, brda Safi i Merve, i bacanje kamenčića, kaže. Zaista je to samo zbog čega, kaže, li i kamen zikral, radi uspostavljanja zikrala, radi veličanja Allaha Čelešanu. Znači, cilj tih obreda je veličanje Allaha Čelešanu, a ne gađanje, šetanja ili obožavanje tih nekih mjesta i tako dalje. Odpilike, mislim, jel, da je s ovim i dajati odgovor na na na pitanje koje, koje je došlo jel A što je najbitnija stvar znači da znači rezime je odgovor na ovu stvar znači kao što došla Vadisu da je smisao bacanja kamenčića u stvari veličanja Alaha dželeşaanuhu a sa druge strane jel da gađanjem kamenčića onog štuba ili ili onog korita ubacivanje kamenčića korito ne znači da se tima gađa šaitan ili na kakovo zlo i tome slično da to nema veze sa tim do tem jer jel da imamo jel smiješni i i žalostni situacija da odrižim ljudi kada ljudju bacali kamenčiće da znači to se može čak vidjeti jel da ljudi dođu da bacaju svoje papuče, bacaju kiše obrane, da, da neko ustane i uzme papuču i da papučom udara po, po, onom, po onom stubu i tako dalje sa velikim dijelom i ljudnjom, kao on eto udara šeita na koga ali šta što je jako smiješno je ali istovremeno nažalostno je što nema veze s vezom jel što je daleko od ništa tog i badeta, tajel ali eto jel kod nas jel zbog neznanja i džehla svašta se dešava jel E, čak i e, do, do te mjeri imamo da mnogi koji obavljaju jel, bacanje kamenčića pogotovo prije, prije našto su prošireni ili džemreti, da, su, da je uglavnom ljudi koji su ginuli mnogi e, koji su poginuli su, uglavnom se to udršavalo na džemretima e, zašto? Zato što oni kada, kada ulaze da baci kamenčić e znači sučelje se sa onima koji izlaze kad su već bacali kamenje ali oni s takvom žestinom i žarom to rade do te mjere kao da su u, u, u, na bojnom polju pa jedni ulaze sa svom silom i snagom drugi izlaze i dođe jel do velike guže da jedni drugi jel, da, jedni, da jedni drugi zgaze, se zgaze, obori se, zgazi i da jedni drugi zdrobe jel da da se dešavalo da ljudi jelo toke guže da jedni drugi podrobe i da toga umiru jel nažalost jel ali alhamba eto za njegovo vrijeme se to ne dešava Vlama mioci ovim završili odgovor na ovo pitanje. Sljedeće pitanje je došlo. Kaže selam alejkum selam, kaže koji su najmanji uslovi da bi neko ušao u džennet. Naći pitanje glasi koji su najmanji uslovi da bi neko ušao u džennet. Ovo pitanje iako ovako u kratko je jako teško i vrlo nezgodno, jel? i l' da posle ima spisak svako postavlja jel? u l' Moglo bi se to odgovoriti u, nekim kraćim, u, nekim, nekim, jel, u ostvarenju dvoga. jel, Odgovor na ovo pitanje je stvar da se ostvari dvije stvari. koji Koje? Da se ostvari dva šarta. Prvi šart da bi neko ušao u dženet je Islam. Znači neće ući u dženet mimo muslimana. Govorimo za ovaj umet. Jel. I u onom umetu je ljudi koji su vjerovali u ono što su poslanici u ispravnu vjeru. Šta je dokaz je šart ulazka u dženet Islam? To su riječi Allaha Sv. Tala ili suri Ali Imran, kaže va me jebtađi gajrel islami dina fe lej yukbele minhu vahu fil ahreti minal khasirin kaže, a onaj ko traži mimo islama neku drugu vjeru neće mu biti primljena i na sudnji dan će biti oni koji su gubitnici, koji su propali va me jebtađi gajrel islami dina fe lej yukbele onaj ko traži mimo islama neku drugu vjeru inna dina indi Allah islam, zaista je jedina prava vjera kod lašanu, islam Znači, to je prvi šart. Bez Islama nema ulaska u džennet. Šta je drugi šart? Nepostanje, nečinjenje širka. A, jel, širke je tema za sebe. Vrsta širka. To je tema za sebe. O tom ne govorio nego. A, drugi je šart da se ne čini širk. Kako, šta je dokaz za to? Riječi učiš također je el u, u Suri Nisā ili ili u drugim ayetima inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Kaže Allah dželle şanehu ne će oprostiti da mu se čini širk, wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Oprosti će mimo toga kome god hoće. Allahu ekber. Izbog toga je vrlo bitna stvar da znamo oblike širka, da znamo šta je širk bio on veliki ili mali, naravno veliki izvod iz islama, a mali jel narušava ispravnu akidu i tevhid i tako dalje e, znači, sa, o, znači učenje, poznavanje tevhida, odnosno širka koji narušava tevhidu je vrlo bitna stvar sa strane akide jednog muslimana e, uglavnom to bi znači bio odgovor jedan, jedan najgrublji odgovor je da bi neko ušao u dženet, prvi je šar da bude musliman da ima islam ko sebe drugi je šar da ne čini širk To E sad između ovog dvoga ovo, oboje imaju svoje šartove. Šta je islam? Islam je da izgovori šehadet, da klanja namaz da posti, da daje zeka da obavlja hadž i, i tako dalje, što je doslo naći pet imanskih šartova, pet islamskih šartova a onda imamo imanske šartove E to mi ne bi lahjom, malaketjiv ako to bi varusvali Znači to da bi čovjek bio musliman mora ispuniti imanske islamske šartove E sad se vraćamo na podnato pitanje, jel? može li čovjek biti musliman bez shahadeta koji ulazu i ne može bez shahadeta biti musliman može bez namaza poznato razilašenje učenja aka dali ostavljanje namaza izvodi iz vjere ili izvodi iz vjeri tako i onda imamo dalje stvari ostavljanje posta zakata i tako dalje znači što sve detalju kojima se mogu držati predavanje predavanje knjige nije pisat također širk drugi šart Znač, treba poznati treba sad pojati koji su vrste širka koji su veliki širkovi koji su mali širkovi Kad se spušta, kad je imali uzra za, čin, za neko čini veliki širk i da moja što oprosti. Znači to su teme za sebe, svaka za sebe. Uglavnom, znači, u grub odgovor na ovu pitanju bio znači, da čovjek da bi ušao u džener mora biti musliman, mora imati i slano stvar i druga stvar da ne umri na širku, da ne umri na šut. Znači to ono što da može uvesti u džener. A oni ostali detalji jel, su stvari jel, kojima se mogu detalji dalje pričati znavisi o situaciji od osobe do osobe i tako dalje. I još sljedeće pitanje, a time bi najavio da, to, da je to ujedno zadnje pitanje, u tom pitanju došlo to kaže selam aliku, aliku, selam urahmet ula u arkadu, kaže e, prilikom potiranja glave kod abdesta, da li je dovoljno potrati rukama preko kosi ili se mora proći prstima kroz kosu? odgovorno pitanje je došao u sam u samim šerijatskim tekstovima i kuranskom majetu a to je dalašanu rekao je da da vemsah da, da znači potare znači potna vemsah ala da potare po svojoj glavi potrati znači preći preko gornjeg dijela znači kada kaže da potare svoju glavu da se misli znači da mokrom rukom pređe preko svoje glavi, znači, e, preko kose je l kosa bila zavezana u pletenicu ili ne bila bila zacišlana zacišlana da prođem mokrom rukom znači od početka do vrha čela do potiljka tamo. Znači imamo posunet kako je poznato da se stavi stave uši, da se stave palčevi i da se e, sobe ruke pređe od prednjih djela do zadnjih djela i vrati nazad kao što su u različitom hadisu. Na takav način se uzma mes. Mes znači potrati po glavi. Znači nije uslov, nije šart da, se, e, da treba proći prstima kroz kosu. Nego samo prijeći preko, preko vrha. Znači potrati po po gornjem dijelu kosije. Ako ima znači, dugu kosu, muško ili žensko pletence ima, nije duža, nije obozna da, da potare onaj ostatak kose koji prelazi doli ispod glavi ispod vrata. Znači to se ne potare, nego samo onaj dio kose koji je na glavi. To je bio otprilike odgovor. Molim Alaađa Šanova da nam u Kabuli večerašnje duženje i da nas učini od svoje iskani robova i e, e, da nas okopi svoje ženote Ferdelstvo kao što nas je ovdje okopio. Molim Alaađa tada da pomogne našu braću na svim kriznim mjestima što u Siriji, što u Palestini, što u bormi i na mnogim drugim mjestima. Molim Alaađa Šanova da podigne svoju vjeru da učini ponosnim e, sljedbenike suneta nosioce ispravne akide, ispravno menheđa a da ponizi njihove neprijatelje i oni koji im radi za leđa. Subhanak Allahuma wa bihamdike ašhadvan la ilaha ila enta esta kfiruke wa atubu ilijik.